یا ایه مہانا څخه لومنه ارت خلالا طيبه دا دی مهانا سبب ته مکمل سر واځه دی مخکې ایتونه کې الله یو من الناس من دون الله اندار بعضه خلق نه ودی چې الله سر پای کې دوه کې شريك دا الله مصل او برابرې یي بولی نمخ کی گئی اغنقیو شوہ فرمت بیان شر دشر اعتقادی پاکی دا کہ اللہ سر شرکول دیزے کیوز دا اللہ تلا سر دا اللہ تلا فکار کی سک شرکول نتو دشر کی خیلی دا اللہ فکار کہ اللہ سر سک شرکول نعی بکار او دا اللہ تلا سر حلالون و حرامون دا دا اللہ کار حلالون و حرامون دا انسانانو کارنا دی او جسوک دا صفت دا حلالو و دا حرامو لگل جا دور گئی نو گویا کہ دکتاً دا اللہ شریک جوڑی صفت دا اللہ تعالی کی نو دیتا ویدی کی شرک فعلی نو دیتا کہ اللہ تعالی دا اگر خرمت بیانی چی شرک فعلی ما یا ایوہ الناس و قلوم امہ بللہ اے خلقو خریدہ او بیا خلقو خلقو تا خطاب دیا اناس چراشیه مخالفه خطاب اگر چه آیات نازل شوي د عبارت باندې سکیو خدا کی ادا کرانغي بنو مدلج باندې چې دا دعوه کوي لې او با دې په ځان باندې حرامو چې دا تفصیل ذکر د سوره انعام کې راشي داغه تفصیل ذکر د استر روان نه واسي عباره چه بازه ساروی او بازه پس لنگا او بے اغیر ده مختلف نمونه ای خرچاته بے بحیری او صاحبه و سلیه او خام بے دادی پساند حرام کرو ده بوتانو ده پاره نظر کرو نو اگر چه آیت نازل شهد آئی باره که الفاظی آم نی طول و خلق و انسانانو تا اللہ حکم کئی چه کل ایمان را را را نو بے آغا حلال گای چه کم اللہ حلال <سؤال> سبه لکیو نو حلال خورا ده حلن حل اعب قلعو تبه لکیو پلوغات کی زد ده غوطه ده نو حلالتون حلال زکا ویده استاده پارا غوطنی قلعوی استاده پارا ده شریعت پا نظر کستاده پارا قلعوی حلال وی تیه خورا حلالا تیه نو حلال چه شریعت چه کم شریعت حلال گرگوری شریعتی اجرده تور کری نا آغشی تا جائز و طویلے کی و طیب سے طویلے کی و طیب آگے طویلے کی جستا طویلت نفرت نکی لیکن باز اٹھائیم کہ او شیح حلال بھی ہو طویب نہیں پاک نہیں لیکن مثلا سالن نے و خدا خلادہ و خدا بسخان شعبیو تو طویلت نفرت کے نو آگے تا توییب نشونک، توییب خرچی طبیت دینا نپکنگی او بازی ہوئی نا حلال آنیتا او جی داغیت زاد کے خوبص پلیتوالی نی پاک لیکن مسلم حلال زناور جی کمشو او بل جیتنی پا کم اپیسو و غیرہ اخلی اقتصاد کی کسب کولو کی پیدا کی حرمت نید یہ حلال ساملہ لے بلے پا حلال طریقہ بانے کا سب کیا پا حلال طریقہ را پیدا کیا تویب مطلب دا چی داگئے پا طریقہ کی داگئے پا غستلو و حاصلو و کے حرام دیم دا مطلب شک اور با دی تویب دا مانا کیا حلال اغیدہ و چی شریعت حلال پلی تویب دا چی اغیس کی دا برچہ حق نہیں حق دا غیر وصلا مطالق پردیش یا نی حق دا غیر وصلا مطالق نی دامانا حلال اگر چی شریعت حلال کری ایو طیب مانا چه ان نفس تخلی یعنی مباع چه نفس تخلی پنفز لان طیب او اندلی مای تئیب مختلف ایمانی حلال زال نه معنا دا او تئیب دک پات معنا چې طبیعت نه پرتن کوي دا د قسم ته حرمت نه یا طبیعت ته خلګي دا مختلف ایمانی دا ځوال ټکو زال نه مطلب نه نه الله وي خوراه یا اباحه ته او بیا خوراک هم یو چاته باید ټیم ته خوراک راکړز په چټم لګي او سړی خوراک فریدا لګي د الله سمج و ها لازم ده چه انسان تاغیبان ده گنده باتشه او بیا روزانه پو مغمبانه قولد چه سڑی بل پل تر مره پور دهشه ڈرکار پی او گیده اخرابشه ده حرام دینا درکار پیدا شه و گیده اصر اخرابشه ده اخرابش حرام سنت طریقه ده سڑی زن کل موڑ گیا و کل نکل بگیا روزانه په ملانه باندې کول دم باړو له ماوی مخروه دي کله ناکله زنده اسلحه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترتیب هم درکو کله ناکله بیسم نو کوله باندې کله ناکله لګه فوله دکسه ترتیب سره خراب او دومره په لچ سړی وسره خراب شي او امیده خراب شونده خراب ا دمنه نو کول چې سړی په وزن خرابي کې داداتونو په پاتې شونې زېدې نشي کولی حرام شریعت می انراو حکم دی می انراو خراب په کار نو کلو مما فی الارض هذا اغس اشاره شو دی خبره د جسمه کته مزونه دی د اساس لپاره نا پاینه پر دی اشاره دی خبره د پاینه ته وچته لشی فدکمن نعمو د ارسز ننا ک پر دی وک حلال دی شریعت پر ستره کی برابر وي وی طيب وی دغه حق وسره متعلق نه ولادت او تا دېداري مګاوی د قدمونو نشي خطوات ولتل کې خطواتون د خطو د قدمونو مسکه پاسري ته ولې کې دوه قدمه سره کې دي مسکه ځکا پاسري ته ولې کې خطوه ولې کې خطوا دلته مراده حدا ده چې بالکل سره بالکل بل پسې دا وق قدم باندې قدم دې یني مستقلی تعمداري د مراد نو لا کته و خطوات شیطان اتباع مقاوی یعنی دا آغر تابیداری میں کوئی چاہا پسی بلکل اولا گئی. دا آغر تابیداری میں اوئی کم دا تا شیطان حرام لیتا سو تا حلال گرزی کستر گوگی نو حلال مگنن چھے کم اللہ حرام کری تا و شیطان اس طا بنظر کی حلال گرزی نو حلال مگنن لاتت تا بیو خطوات شیطان آدک کا مطلب شکر. حلت و حرمت کی د شیطان ته بيداري مته دا غاده ته دموږه ته بيداري مته ا عباسي ملګری دا څه مطلب شي تاسو سره سواجی حرام شته تقوله کی ان هغه مونږ نه داږي اتبع اهم مته ولي وجبانه انه لكم عدو مبين یقینا تاسو د کار دشمن ښکارا ره کار دشمن د تاسو د دشمني هغه دښمني ښکارا هغه زمونږ په بلاد نکد تر په دښمن دی ادم عليه صلوات والسلام غل دوه ورکړي دی تر تلل چې دی دښمن سړي صحیح دښمن سره صحیح سلی لار خای شرم نه خای دښمن هميشه به ته تا ته نقصان در کوي او چې تاسو دښمن شنه الله پر مې یکیناً دیتا اوستا حکم نکی مگر سرک کو سو سرکتا ہے سو ستا نو حازین اکلی سا یسو او ام ارشانا پولتا بیلی کی. مراد تیل تا بنا دا چه انسان تا حکم کئی تا بنا سرکتا حکم نو مراد سرکتا نو واسوسا جی انسان تا او جکل واسوسا جی انسانی محسوسی جو او دردیم کمامانی شیطان غلق, غلق, غلق کار را تخییم غلق کر را و حکم کئی بسیو و آم افکان سرچی عقلن او فخشاش شرعن ناروائی دامان مہین او بازی رسیو گناتا ویلکیو و آگ گناتا ویلکیو چید خبر سرطال لکساتی چید خبر سرطال لکساتی سو اغاب پریشانہ کلتو گنام سلی پریشانہ کئی یا بذی دنیا کی پریشانہ کی یا بذی آخرت کی پریشانہ کی دخلوینا چید گنام خبر رواسی پریشانه کئی به دنجوی داد افلو ده پولت سر تعلب ساتی او فخشا تاستا حکم کئی پناروا کارون و سر فخشا کار سر تعلب ساتی شیطان ده دا کا حکم کئی شیخان آرواد او بالیو سو ده سو مطلب آدونا دا چیا سلی پیوازی کئی بل پکی نم ابتلاکی او فخشا دا چی پرم تکی زان سرم ابتلاکی اکی او سلی زان لگونا کئی او دا چی پرم زان سرکی نی قی او وینځ سره دا کېږي په شاده سي کار چې ته په بلم مطلق او يو څو وختونه به سي سره يوازې غنا کې مطلق شي نو شيطان دواړه کیسه په کوم تاسو کوي په خبرو کې نارغو غنا کوي ووسوسه او پکار کې متا ووسوسه کې غلط کارونه ربان کوي يا ځان له غنا دربان او د دې حکم په جبل سره ملګره شي غنا او وانت کوو علي الله مالکان او ول شيطان چ تاسو ګویا یا الله تعالی باندې هغه حاضر ما له تعلم چې تاسو پته نشته با الله باندې دروځو دا حرام چي دي چې کوم شي حلال کوي دا دا حرام نه کس سبب په حرام یا د نظر کو دا الله حرام کړ حلال دا سینه او ته حرام نه دا الله دروځوږي اوی دا یو څه د دې زمانه کې چې کوم نظر نیاز اکبرون لوړې شي حرام جان تر دا کم حرام دي نن تفصیل بحث ان شاء الله روان دي نو دمو چې کانو باز سروخه کولا نه ده هغه چې په الله ماشي ملاوی ته حکم الله म्हणजे د الله تعالی ما د اغه تعلم چې تاسو پرهسي وې ازاکی دلہ هر کله چې دی ته ویل شي چې تابع او تابع دي تین له ان چاته ویل شي نو را روانه نو هغه خلکو بارکه الله خبره غې چې کوم فلم لري کې په سر باندې او تو حکم تابع دي نه آوي زبا د امر تابع دي کوم باندې چې ما مور روانه حضرت کی مراد کہ اگر جو تفصیل توحیات مختلف کری باجو یہود ت خطاب مخنے یہود باسن ترش باجو مشرکان تے او من الناس میں يتخذو او باجو عام او حال داعی خطاب عام هر ځکه کس چې امر خپل اترو لري پلان یې کوي په دین باندې راوړي په غلطه خبره باندې راوړي اته ته د الله د حکم تابع دي کول نه وې زبا او زمان امر خپل کړی وې ځکه چې هر کله چې ویل شي اتبعوا تابعدارین کما انزل الله دا هغه شي کوم چې الله نازل کړی قالو دي په جواب کې سو بل نه تابعو بل نتبعو بلکہ منگا تابیداری کو ماعن پینا اگر چی منتی دی منگا پاگئے باندے آبا انا خپل پلاران دو پلارنے کدرین تابیداری بکو اللہ وچی ترغیب و تورک میں شید اللہ کتاب ترکتا حق دین ترکتا نو جواب دا گئی فاللہ پیڑت کل خان دارت جو دا پرسم و رواج باندے پر پرستے باندے پالت ان الله تَمَّى اولو كان ايتتبون اسلم مطلب دا سنه ايتتبون ديو تاب دي اديت دمو دمو پراده دي د خپل مشرانو دي دي ولو كان اباهم لا ياكلون اگر چې د دې پران لا ياكلون اكل کو کنه اكل دي لا ياكلون شي په شي نه پوهد اكل نو د سوچ وسره ولا يهتدون او وتا ور سره هدايت نور سر نکلی دلیو نا اللہ پرنائی چی پلار او موپس او دلالا پکار دی چی اغیی کی آکل وی پویا خلق وی سر کتاب وی نکل وی هدایت وی سر وی ناغی پس اتلی پکار وی وستاسو پلاران اغیی کی نا آکلو بود پرستے پس او نور سره نکل الله اللہ پس کتاب نازل کلو بود پرستے پس روانو بیعیم تاسو تابداری گو دیتے استقام انکاری وی ها علماء ینه دا نه دی پکاره تک موږ خپلون په صحیح توګه باندې دا الله کتاب سره وایې په یده نو که بیا تا دې داری په لیدا خره یاری دې دا سنې نه دی پکاره بل آیت دا خلک مطلب علیه پخنه حدیث ځان دا له حدیث سوې هو په مانو کې منکر فکرې سلام مذاهب نه انکار کوي ګورو دې دلته احناګي لري شوابه دي حملیاں د سلام مسالک چې ګندي پته باندې رات کړي ګورو دې آیات کینه فراغه دي موږ چې موږ پلان نه کوڅرا باندې یممو موږ دې پسې پسې راوږو خدا موږ دای احلی قران او صرف قران راواله ځکه نو مسجدو مزرکاتونو قران ګوخای په احلی قران ته موږ ایزته زکات ته کم ترتیب دی دا شلمه دا د لسمله ز قران ګوخای یا بری ایمان چي دوی سه اسلام نه و انکار او کی صرف قران راواله حدیث داوی تشریح حدیث سرهونه مړي احلی حدیث ته موږ چ ټیک تک د تکلیف دا عالمانو د امامانو تکلیف نه لريږي اور صرف حدیث او قران را والی نن دین دي ډول به ځه تانم کپوس کوچي وسړي نماز بار کده لست کپوس کوچي وسړي وګون تلا سوچت نه کړو موذو شکون نشي یا قران کې حدیث کې وای لا ری بیا اگر مثال تا مثلا یيده شيني په ځای باندې ظلم په ځای باندې منځونه کې کې خود موذو شکون نشي ربو کې اون نو موږ دې وشو کوه نشو نو بیا به یو جواب در دا فائدہ اليمان <سؤال> لله جزاء خير ورک اې د ځان سره د دنیا کې او قرجم ور په سروانی خدا او قران او حديث مسائله راوستي د صحابه او مسائله راوستي ټول راجم کړی دا کسلور امامان ته دین اسان کړو مدار په خلقو پیغمبر قديم باندې روان دي دا نه چلی اکیلون لاحترند اکیلون مولا يعملون بلک چې کوم امامان دې اوعلا یحکمون بل کیحکمون قران ایته صحیح ایمان کو ورته احادیث ایته صحیح ایمان کیہ اګه دا غی برابر پیغمبر مرتب نور کی رزان مسائل دی صرف مرتب کړي ترتیب یو تور کړي نور آیت کې رضا نما سای بیان کړي و دې آیات ته مطلب حاصل دا درشت ندی مدارچ اخر ګمان چکم پرسمه ریवाज باندې روان دي پلان دي کې دین باندې روان دي الله و دې اسينې وکړ پر مثل الذين كفروا كمثل الذين ايوه يا طيبه مسعود وا مثل الذين كفروا كمثل الذين يعقفو ته دي مطلب بيان دا تشديد داعي له ماويات تشديد مديوده صحیح خبر دار دا تمثیل دی مطلب دا دی خبر دار دی تشبیح تمثیل دا اور پسی تشبیح یوگلی و دا سمون بکمونکی مطلب دا دی خبر دار دی چه اللہ نلا دو پیغمبر علیہ السلام چه دی کافرانو تداللہ دین بیانائی او اغیبن کن دو دین اتباع نکل اغیبان سر نخوزائی نو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام او دی کافرانو مثال ورکی دی دی مثال دا سی دے لکه او رش نو ده بلنه او ده چگه آواز کو نو پا مطلب بانده گئیسه پوئی گینا وقیدی کنڈیر نشپن کے چگه ہوئی اب آواز پوئی گی چیل ده خبری سمطلب ده نو پا چگه او پا بلنه بانده اغی اس نو پوئی گی انا ده سپیدا اغستش نو ده کافرانو تک دیر دارتور که خدا کمکل دی بلکل در این بیسال لڈانور ده اولائکا انعام بلهم اضول څارې به بیا مرچینو نه دومره пайда والی چې په आवाज باندې راوړي او کافر چې د خپل باطلې طریقې لپاره نمبر په आवाज باندې منارېږي ان الله تعالی دې مثال ورکړې د زناور سره بیمال یسمع الا دعاءونه دا چې ویل او یدل شي کولای د پدې او یدل شي کولای صرف چېغه आवाज او ری ذکر امره کافرانو بیمال یسمع چې دی او یدل د پدې نشي کولای چې ایمان راړي د پدې او یدل وکړي الا دعاءونه دا څنګه سروست چېغه باندې ودا کرمه دا کافرم چغا بلناوري پیغمبر ودناري وي او صرف چغا بلناوري د پېدی اوريدل شي کوله دا کرمه د شپونکي مثال شو غوي کوي شپنکي شپنکي سره مثال وې څنګه چې شپږه چروي او ساره د پېدی مطلب دې نه ورستې نشه او صرف بل چغا او بلناوري ودا سم مثال دیونه نو د پیغمبر علي سلام د دعوت مثال کافرانه دا غي مثال بیان کړ به شپنکي سره چغا ور پسې چې کلام بیا د کبيرانو مزمت الله بیانې سوم د بلیو اصل مطلب دا دی هم کثون مې دی په شان دی دې کې مبالغه الله بس قان دی په شان د کانو دی کانو دی زکۍ او سړې د حق خبر نه او په شان د کونه د خپل ګټه پیدا نشته په شان د کونه نه بلکې کوم نه لابل نه دې دې وعده له نظام څخه حیثیتشته من چالا بوک من چلاګان بو دا چې ونه هم کبوک مين دی پښند چلاګان دې ته بووالاګه وي خاطر پښند چلاګان نه بلکې چلاګان د حق د خبره حق خبره هغه نه کوي د ګونې هاندي چلاګان اوه یې ځانګړي دا نه پښان ګلندې حق نيوي نه پرهون لا عاقلون بلکې الله ویل چې پهون لا عاقلون دي بیا کلو نشته قيادت ته وګوره جب ایشتر جب اینا کارنا دی واگ ایشتر جب اینا کارنا دی ستر گیشتر اس پرنگو نا کارنا دی ناکل ایسر دعا کرنا اللہ پر خبرہ پیغمبر پر خبرہ پیغمبر وہ دو دیر پرے نکئی پیغمبر پر خبرہ نکوئی گی اللہ خلاف توحیدوں کو اخدانیت بنی نکوئی گی نکوہم لائے آکلون دیکھ آکل نشتر تسارو ممی سالش دیک مه کلهشته بیا کله یا ایه الناس کلوا مما فلل حال دا ټول انسانان ته حلت حکم ده ته دی حدیث کی راضی حاضر لکنه چه ان الله طیب ولا يقبل الا الطيب الله تعالی پاک دی پاک شیخ قبل پاک مالک قبل الله مسلمانانو ته حکم کړل د حلال د حاصلولو او د خوراک حکم یې کړل څنګه چې پیغمبران ته کړل یا ای یا رسول کلو می طيبات پہندران باندې ورکې مازه حلال کړئ او عملو صالح او نیک عمل کوو او مسلمانانو ته هم دا حکم دی یا ای الزیین عملو کلو می طيبات ما رزقنا پرستو ورپسی رازی یا ایوہ الناسو یا ایوہ الذین آمنوا کلو منتو ایبان اللہ حکم کر لئے تجھے آیات علاقے حدیث کم دادی دعا و ذکر رازی ذکر میں حدیث ہوں عام مسلمانوں حکم دے چھے حلال حرائخان حدیث کے رازی اللہ پاک پر پاک مال کب لئی پر امبران تجھے حکم دے حلال حرائخ مدر کریں عام انسانوں تا مسلمانوں تا حکم دے چھے کلو من طعیبات مارزکنا مشکرو لیللہ او چاہ اللہ کا مرزک در کردے نا پا آگے باندے شکر و باسے ہاں او دا حالا حال کم دا اہمیت حدیث کی راجعوکت حدیث تی پیمبر علیہ السلام پرمائی چھو سڑے بھئی دیر لوئے لوئے سکرنا بگئی او دو جنوی اختوالا بھئی پکیر بھئی اللہ تب اللہ سے اچھت کری او دا اللہ مرسوال کئی یا ربی یا ربی ومطامه حرام ومشربه حرام خراب بے حرامی سکاک بے حرامی کپلو بے حرامی وغزی بے حرام اعزابو اتا حرام سر رکلشو قاننا یفتجابو لی ذالی او دے انسان دعا بسنگو کبولیش ندی وجنب حلال دا غیب حقم دے شریعت کچے حلال بحسل او دے حرام و نوزان نزل دا مسلمانان تا حکم دا یا ایوه اللوینا من قلوم انتو ایباد دا رزقنا کم اللہ وچی مادر کردی واشکرو لیلہ و اللہ شکرو باسے ان کنتم ایاو تا عبدون کچھلتا سو دا اللہ عبادت ذکر دا. دا عبادت تے او دا عبادت دا فرع دا معرفت تے نزدی وجی علماء وی ان کنتم ایاو تا عبدون ان کنتم ایاو تا عارفون کاللہ قیجن یا ای انسان زه خوړو کوله اوه مېما دا اسنا په لابل کې ریپس مکه کې حلالا خدا زال کې وي شریعت جائز کلی وي طیبا کې طبيعت نه پرنقئ یا طیبا ای کده د بچا حق نوي طیب مطلب دا یا طیبا طبيعت تخ لګي طبيعت نه پرنقئ ولات توب وي ته باندې م کوي ملګیا تاسو خطوات شیطان نشهد په قدمونو د نشاناتو شیطان په نشاناتو ولا تعتبو تاسو ملګیا پدېداري مکه خطوات شیطان نشاناتو د قدمونو د شیطان دا وسوسه عام مخ له اګه مکابلوي ولي یقینا انه یقینا د چره لکم استاذ درته دشمن خار دی او دشمن خلار اينه اینما یکین انده حکم نکای امركم مگر حکم قیتاستا بسو بسوی فنع روا سرات فنع جین سرات والفحشا وطبیحیع کارون سرات فنع خبر سرات بسو والفحشا فنع روا کارون سرات او حکم قیتا کولو دا جتا سوی اعلی اللہی فعلی تلا من نماز وولا تعلیمون جتاستا فتنشتا اللہ بزار خبر جو دا جدال اللہ حلال کری بے حرام کری وَإِلَا تَيْغَلَهُمْ هَرْقَلَهُ جُوَيْلِ شِدُوِيْتَا دی امسانانا تاید تبیعو تابیداری اوکے مادا احقاماتو انزل اللہ چه اللہ نازل کردی قالو دی وائی با اللہ تبیعو بلکی من با تابیداری کو مادا سوال کهنا چی من منتی دی اہا دین تابیداری باپو الکینا علیه چی من منتی دی پاگی باندی آبا انام بارا اکل الاینتج <سؤال> دی لريه پای باندې آبا انا سلام خپل الله <سؤال> فرمایدی بچا به ذاری کوي اگر چي ديو اگر چي آبا وهم لران لري لا يحلون له بولا تلک کنه لا يحلون شيئ ن بولا په اس شي د دین د په اس اس باندې ولا يحمدون ان قص الى روانو یینې نو وَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِثَالُهُمْ كَأَنَّهُمْ خِنْفَةٌ أَوْ كَأَنَّهُمْ رَجْفَةٌ ترجمه مراسې کوم مثلو ذا الَّذین کفروا مثال د بلون کی مثال د دا دعوت بار کون کی کاما تلیلوی پشانده آغا قسته یعنی پوچه آغا چغوی نو ناک ناک ناک ناک بیزو تا چکم آواز کوئی شی اغیط ہوئی خاصر ناک پارا باکی اغیط ہو کچه کچه او تولی کی گدا سکس مالپاز یعنی پوچه بما پاگالپاز سرا لا اسماو الا دوان لا اسماو چناو ری آگی لرا یعنی نپوی گی در ساروی پی نپوئی گی لایس ماو نبناو ری حگی لرا یعنی نپوئی گی پاگی پایدتی الا دعا مگر بلنا ونیدہ اوچا در ساروی نیشی ووری دے مگر کعو ری نصرف سوری مانا مانا ناو, ناو ری دے مانے ومطلب بانی نپوئی گی لایس الا دعا مگر صرف بلنا ونیدہ اوچا نور درش اولی کو پدین پوگی چی دے که سمانا پترا دے البازو سمت لب دے نو پدین دا سدا کافران دے خواه او دا اشارش و وجه شبه دا بیمالا دا کافرانم لا اسماع اللہ دعا و نداری دا ساروی لا اسماع اللہ دعا و نداری نو بیمال مطلب مانا کا داس کما صلی اللہ دی پشانداش پنکی دے یمی کوچے چگوئی بیماغ سارو تا لائی اسماؤ چی اگئی ناوری پائدا نشیر اسکے دال کازو ناوری اللہ دعاان اللہ فرمائی سمون دیکان دی حق خبر ناوری بوکو منگو گیا اندی حق خبر دویلونا اندی ان چھاڑا گا اندی فہن لائیا کہ ان نکوږي دا خپل په امالکه خبر ونه آکه فکینیشت یا ای الاندینامن وی ماندارو په الاخرہ بن طیبات ما دقات عزنا رزقناک من الله چې مونږ هر کله دیوښ کولیل الله شکر باسه د الله اغه الله چې مونږ رزق درکله دا شکر وسره وغاسه ها انت انت جریه تاو بیاهود تا نه بلچا دتا بدون عبادت کوي بس